Ми плакали на цвинтарі безсилі, А скрізь жовтіли на землі Потоптані знамена милі І наші зламані шаблі. І сотні нас що чужинцем побратались, Втекли від нас в ворожий стан, І разом з ворогом знущались З кривавих наших сліз і ран, Свої серця нам виривали, Чужі тисали нам хрести, А ми дивились і не знали, Куди нам з цвинтаря йти. 1908